Fredagsfrällan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. <hills> Hits FM. Alltså vi måste Johanna vi måste göra någonting åt den här gingen. Det säger så här Fredagsfrällan med Jan Holmbom och då känner jag så här, varje gång känner jag så för här, här MeToo... Och, ja, Johanna Lind, och Johanna Lind, vill jag säger jag varandra. Men vi gång, har ju spelat så. in när jag men Jag tror att de kanske inte hälmotet. Ja, jag glöm, vet inte. Vi, vi var för ja, Jag är här i alla fall. Hej Johanna, är det bra? Hej, ja, det är jättebra. Du jag måste fråga dig. Så mm. du, du är en ganska kreativ människa. Mm -hmm, tack. Är mm. du inte så? Ja. Idérik. Idérik. När du var liten tyckte du om att måla? Det inte var jag minst, nej. Utan var det bara hästar? Ja, det var ja. mest hästar. Det var så. Så jag kan hålla med om att jag är kreativ i den form att jag har mycket idéer. Men jag har inte så mycket händer. Jag är inte bra på att måla. Nej. Och inte särskilt att du gillar det heller. När du pratade telefon, det är inte så, här så att penna oh, bara drar men det iväg. Gör jag. Och så. Ja. Jo, men så kan jag göra. Ja, mycket och ja. skriver. Kalligrafi tecknar mycket. Jag tycker jag måste skriva. Det ja, tror det är jag är kreativ. till utlopp. det är ja. utloppet. En, en av mina flickor hemma, hon, hon målar jämt. Ja. och med massa olika material. och Det är en stor del av ja. hennes liv att, att måla. Det är fänt. Det är en grej faktiskt skulle jag säga, som jag önskar att jag hade med. Jag är ju småbarn så jag ja. sitter ju ofta och målar och så säger jag, kan inte du måla en katt? Kan inte du måla en prinsessa? Och allt ser ut som, man bara, var det katten? Man bara, Om det är en katt. Ja, <laughs> jag önskar ja. då, att jag hade det, måla. Det är då man bara vill måla allting <laughs> svart. Ja. Alla. Så. det. Du, Johanna. Mm. Eh. Ja. Idag, idag, anledningen till att jag frågade om det där med, med måleri. Mm. Det var för att jag tänkte att vi skulle, vi skulle prata. Vi skulle prata mål, måleri idag. Eller jag tänkte att vi skulle prata konstnärskap egentligen. Mm. Mm. Så det tycker jag. Jag tycker det, det är så fantastiskt roligt. Och jag ska berätta, jag har en alldeles egen relation till till det här med, med jag, mm. jag jag pluggade i Uppsala, läste yeah. ekonomi och, mm. och sånt och det var ju skittråkigt. Ja, det förvånade alltså, mig att du läste ekonomi. Du ja, det var, som var så ja, kreativ, ja, det var, var, var så det det, det det var inte bara tråkigt, det var busenkelt också. Ja. Och så, så så tänkte jag att ja, okej, okay, då då läser jag lite systemvetare också eller ADB hette ja. ju på den tiden då. Ja. Eh, men, men det var ju lika tråkigt det. Ja. Så då då tänkte jag måste och och det, och det, det som var, det som retade mig hen kvar bara jag ska bara du bara svara i telefon. Ja, jag ska bara se jag ska, uh -huh. jag ska bara säga, han var Porsche ringde. Ja. Mitt. Mm. Mitt alltså Mitt att han, i han han har ingen aning. Ja. Uh -huh. Jo, nej, men det som retade mig var det var att, liksom att att lärarna var liksom så tråkiga. Mm. Alltså det, det var så här, inom ekonomi så var det kanske det var nästan de som var sämst som var kvar mm. på universitetet mm. om uh. man för säga. Så. Uh. Det här var jättelänge sedan så de ju döda allihopa, ja. tror jag. Det Men så tänkte jag, fan, jag måste nu ska jag läsa något som jag är intresserad av, istället mm. alltså, samtidigt. Då Så, så, då, så då skriver jag in mig på, äh, på konsthistoriska institutionen, konstvetenskapliga, ja. äh, konstvetenskapliga ja. institutionen. Och det i himelrikt. Nej, vad kul. Alltså, ja. Tänkte lärare som brann ja. Och som, och som besatt en sån djävuls kun, kunskap ja. så man satt som en fågelholk liksom, med hakan i knäna och bara lapade i sig kunskap ja, om, om, om konst och framförallt ja. då bildkonst. Men, men det, var ingen, så det så var ingen praktiskt det var fortfarande teoretisk Nej, det var bara, det var en Nej ja. Det var det var en ren teoretik, det var var lära sig. Liksom. Och jag kommer ihåg vi hade en farbror som hette Torbjörn Fulton, en helt fantastisk människa ja. som han kunde dra över fyra timmar på en föreläsning. Och, och det var bara, ingen som reagerade och han ja. blev lika upprörd varenda gången. För så jag vet ju att i er ålder måste man äta var fjärde timme. Så han var ju jätteupprörd. Så det är, där, det är därför jag, den, den här personen ja. och om konst om, och om ett konstnärskap tänkte jag vi skulle prata om idag. Spännande. Och då är nog helt rätt gäst. Ja, jag, jag tror det. Ja. Och då ska då tänkte jag bara för, för, som en homage till någon form av hemland och en homage till en artist som gick bort för inte så jäkla länge sedan. Okay. Så börjar vi, introducerar vi den här gästen med den här låten som heter This is my life med Kim Larsen. Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, god morgon. Fredagsfrallan Precis på Hits FM. Ja, Som <laughs> en bugg. Ja, jag var tvungen att tänka efter vad jag är någonstans just nu. Jaha, med Johanna Lind dessutom. Ja, ja men alltså, det här var ju Kim Lärsson mm. och, och, och, och från en dans till en annan är ju inte så steget så himla långt. Eller hur vi går. Vi går Kersen! Ja. Är det så Kelsen, man Kelsen. Nej, du säger det Karlsen. Karlsen det med, med, med a, Det är inte Den där engagemangen ska väck ah, Karlsen. Mm, Karlsen. Ja, Karlsen. just ah, hej Viggo, vad kul att se dig. Ja, det är samma, det samma. Det är ah. jättetrevligt du, men, innan vi pratar om konst och alltihopa så måste mm. vi bara säga Ja, må leva. Ja, <skratt> må leva. Du fyllde ja, helt rör i år. Nu kom den också. Ja. Ja, stort va? stort grattis. Stort grattis. Ja, ja, härligt. Ja. Hur firade du? du? Hur firade du ja, Det var lugnt. Ja, var det, ja. ja, det var det. Annars så att är det väl sådär att, att när man firar 50-årsfester nu är som 40-årsfester och att ja. det är liksom att det liksom kryper ner. Liksom. Ja, ja, att, ja. Men det vet man ökar inte när man kommer upp i skåpet. Är det så? Nej, det var är det inte är riktigt. Men, <laughs> nej, men, nej. Nej, men, det, men 70, det tror man fan inte, tror Ja, det var ju snällt. Ja? Jag, Aj, jag undrar om det är mussarna som gör det. Ja, jag, vet, jag, jag kan säga så vi utan köp, det gör jag. Ja, men det är bra. Än så länge. Det är bra. Ja. det är bra, det är bra. Käpp ska man undvika utaget ja, tror jag. Men Viggo, om vi tittar över tiden så här bara. Om vi säger så här, Viggo, jag känner ju igen rösten, säger en del lyssnare. Så här. Ja. Och då, om de känner igen rösten, då, kan man, då är det nästan klippt, eller hur? Ja, just det. För du drev eh, frisersalong i Tranos i... Ja, ihop med min bror. Ja, ah, fin. Ja, just det. Ja. exakt. Ja, just Hur många år? Oj, det var... Var det 24 år 23. Ah, 24. Ja, ja, det var något ja men där. var det den på på Storgatan? Ja, exakt. Ah, ah, ja, just, ah, mm. just det. För, för, för du var, du var, är du barberare eller var du barberare eller var du frisör? Frisör. Va, va, jag har aldrig riktigt svårt nah, skillnad. skilja. Nah, ja, det där bakandet, det slapp jag undan som tur var. Ah, ah. Men nu är det på det är ju igen då. Ah, det. Ja, det. i storstäderna ja. så är det ju här barberare är, så långt överallt. Mm. Ja, men det är det är mer ja, ja, ja, ja, det, det är, ja det är väl det Det är mycket skägg. Men vi här nu, nu här är vi inte för att prata vare sig vi äter, vågor i håret eller? eller mustascher utan här är vi faktiskt för att, att prata om, om, om ditt konstnärskap ut vid, vid, vid sidan av, av frisörsmaket. Ja. Men man kan ju säga så här att en bra frisör han måste också ha anlagen. Ja men lite så är det va. är bildseende framförallt ja, ja, ett, eller Det är kreativt yrke. Det, alltså fördelen med att måla med akryl jämfört med att klippa människor men akryl då kan man alltid måla över Exakt. men du kan inte, du kan inte få någonting oklippt det är han snickade, han kan byta breddet det går ju inte där <laughs> nej. nej. men du eh, jag frågar ju lite Johanna här om om, om om du målade mycket som barn och så. Mm. Och jag fick väl ett svävande svar att du egentligen inte gjorde det Nej. nej du då, Viggo? Ja, när började för dig? Ja, min starka mor. Hon var ju utsatt för, för de där dömheterna och redan när jag kröp på golvet. Ja. Alltså. Ja. Hon fyllde 91 nu i veckan. Ja. ja, Hon är fisk hon också. Ja, då. Ja. Och då fick jag, jag har fått alltså, hennes konfirmationssalmbok. Ah. och det, den har jag klutrat i hela förstört fullständigt. jag målade gagger ah. som osande hette. Ah. gagger. Ja, det var jag ah. vet ni, det var lanker eller något ah. eller liknande. Ah. Ah. Och sen har det ju fortsatt den vägen. Ah. Så, men, men, men, äh, fortsatt berätta, liksom. Ja. Men fortsatt berätta Ja jag kommer ihåg sen har jag ju fortsatt att rita och måla grejer. Bland annat så lämnar jag in en teckning. Till om det var året runt eller alldeles ah, okay, eller något ah, sånt där ah, med ett hästhubud. Ah, okay. Och till min stora besvikelse då fick jag ett, ett brev där det stod att tyvärr så tar vi inte in sånt som fäderan sötet har hitat. Nej menar du? Ja det? visst. Ah, nej, så att det, du Do, vet, de trodde att de trodde att det var dina föräldrar jag som trodde, hade. De, de trodde att det var mina föräldrar. och jag var ju jättebesviken ah. alltså ja ah, Då ska man skicka skickat dem ett riktigt hästhuvud. Det är ju som italienarna gör. <laughs> <Eller>? <laughs> Precis. Jaha. Ja, hur gammal kan du vara då? Ja, tio, tolv år. Jag säger, tolv år ja, ja, du måste ha ett jävla öga då. Riktigt sagt. Ja, ja, ja. Eller hur? Men om, om man tänker så här. Om vi, för, för nu... nu Uh, nu målar du, nu har du, du du har utvecklat en alldeles egen teknik kan man väl säga eller ett, oh. ett, form, ett absolut ett alldeles unikt formspråk men det som är så intressant, jag vet att jag, ibland kan jag tänka så här när jag själv vill bli duktig på någonting mm. så där, inom måleriet och så tänker jag så här, ah, vad fan jag målar, icke-föreställande det är skitenkelt liksom, så här, för det, det, det, det, det. men om man tittar på alla, alla de konstnärerna så har ju de varit oerhört skickliga på det figurativa också. Absolut. Alltså, okay. det är ju, det är, alltså man tror, det det är ja, men man tror ju liksom att den sån där ja, nu kanske Jackson Pollock kanske är ett undantag. Mm. Det vet jag inte. Ja. Men, men, men, men, och, och, och du målade ju väldigt mycket figurativt tidigare. man är ju sökande. Det är ju man har, man är ja. Ja. Det, är det jag har sökt och sökt. Och grejen är ju det att kan du stå tio meter från en tavla och så ser vem som har målat den. För då ser, du ser ju inte namntexten. Nej, just det Nej. Då tycker jag då man. då, Men då har, har man hittat din sin egen nat. Då har också. man sin ja. egen stil, ja. Ah. Exakt. Och det är ju det jag har strävat efter under alla år. Ah. Ja. Men var det där som också fick dig att byta från det figurativa? Att, att liksom ja. att du, nyfikenheten och sökandet ja, och nya tekniker. Det, det var sökandet. Och... Men sen var det som sagt första gången man ställde ut ifrån det, om man säger mera vanliga måleriet då mm. till de här lite svåra saker Aha. det var ju steget stort ja, det mm. klart. och då visste man inte hur ska publiken ta det här alltså, för att ja, det var ju väldigt som man säger väsenskilt egentligen ja. Så, ja, absolut ja, ja. men du vi, vi, ska, vi, ska, vi ska prata mer med Viggo det här är jättespännande tycker jag mm. för, för, för det vi har framför oss här är ju faktiskt en, en svensk konstnär du får ursäkta, svensk så. är nu. Ja. Ja. du nu Så länge du gör något bra så är du svensk ja, okay. så, så att du vet ja, som, som har ställt ut I väldigt många länder ja. Vi ska prata lite mer om det Men jag tänkte Jag får själv för att jag inte spelar tjejer här ja. Så nu jag tänkte jag spela Lale ja. ja, hon har spelat. Colors kommer nu kanske Men du är ju så begåvad Ja, tack I had talk with the shadow in the light by me. med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <laughs> Hits FM. Hör ja, ni lyssna på fredags för alla morgontidiga radio -talk Show här på HITS FM på 8 Summen bygg med mig, janne Holmbom och Johanna Lind. Ja. Tack för bra val av ja. låt. Ja, det var så, så snällt. Mm. Och gäst idag är konstnären Viggo Carlson. Ganska bra, eller? Ja, det får du. <skratt> det. Jag har tränat på det. Carlson heter det fast. Ja, just det. <skratt> nästan. Ja, men... Men du har inte mycket kvar av, av, av, av dansk brytning i, i språket, verkar. Ja. Ja, hör jag mig själv så. Hör, ja. Då, ja. Vi ska ju prata om där du bor, men det gör vi inte nu utan det gör vi sen. Mm. För det är ett jättespännande projekt som du har hållit på med nu i två år nästan. Ja, just det, styvt. Ja, styvt till ja. och med. Mm. Men jag tänker ändå så här: det är ju så fantastiskt för att. När man, som konstnär när man gör saker mm. så vill man ju alltså, i grund och botten är det väl så att man vill bli älskad. Det är väl det som är själva grejen till att man gör saker och ting. Men framförallt så vill man ju att folk ska ta del av det mm. man gör. Mm. Man, alla är ju inte som liksom, Turner. Som och liksom, alla breakar inte. Grejen, så, nä, Nej. Nä, men det gjorde du, ja. Viggo. Du breakade. Du, alltså, he helt plötsligt så liksom eller ja, helt plötsligt wow, om du ja. Men det kom ju inte så fort. Nej. För att det där med... Liksom, inte över en natt? Nej, nej, nej. nej. Ja. När hände Kommer du ihåg? Det var någon ja. speciell händelse? Eller du kände bara, nej, nu nu, nu, nu ja, det. Ja, det kan man nog säga, vet du, För att vi säger så här att när jag hade gjort en päluggla då i f, kanske 10-15 olika vinklar ja. då tänkte jag, vad håller jag på med? Ja. <laughs> Ungefär. Ja. Den, det ja. borde finnas något som är roligare. Ja. Det, det här det var ju liksom... Den där ugglan, den finns ju. Mm. Ja, just det. Skapa något själv så. istället. Ja, mm, mm, mm. ah, precis. Sluta ja. avbilda. Ja, just det. För det finns ju, det finns ju liksom både med ah, kamera och allting. Vilken spännande tanke. Ja, ja. Jag var ju helt inne på att nu ska jag... Pärlugglar är ju ett vackert djur. Annars. Ja, mycket. Men det var bara ett exempel då. Ja, precis. Mm. Så att, eh... Nej, sen tänkte jag det att eh, försöka hitta en lösning på det här så att ja. jag slipper att tröttna. Ja. Risken är stor att man tröttnar på jobbet. Så ja, ja precis. Ja. För, för mig har det faktiskt dels varit en fritidshyssla men det har också varit ett jobb. Ja, jag klart. höll ju på trots allt där jag uteslutande levde på i 15 års tid. Ja, Jaha. det sa ja. Ja. han. Eh, du, var, du var Östergötlands Gunnar Brusevits. Ja. Ja det var lite åt det hållet ja. var det faktiskt Men sen gick jag ju över till något där jag använde både grus och sten och allt ja, möjligt bland material teknik, ja. Bland teknik Ja, ja. riktigt grovt alltså, ja. och, och la upp alla möjliga konstiga saker ja. alltså, innan jag hittade vad jag skulle hålla ja. på med Hur var den processen då? Var den, var den plågsam? Eller? Ja spännande Det var spännande? Ja, ja. det var ja. Det det. Och det bottnar i en slags nyfikenhet att ja, och testa lite gränser sina egna gränser måste ju vara liksom att... Ja, det är det, att, det är det som är problemet för konstnärer, det när man sätter gränser. Ja. Ja. Mm. Då då, liksom, då rutar man in sig för mycket mm. Va? Mm. Så att jag hela tiden nu sista åren särskilt har jag försökt liksom bara släppa loss. Yeah. Ja. ja så att det... om, man, om, man, om man skulle då det kanske är vi går, men om man skulle försöka beskriva din konst, alltså din bildkonst, hur? Ja. Om du om du, skulle, om du skulle, varför skulle du sätta ord på det du har målat egentligen, men, men om ja, du skulle försöka är, göra det. Det, det är ändå radio. Nå, ja, det, ja, det, är ja det, det är väldigt svårt. Hade det varit tv så kunde jag visat några ja. bilder va. Ja. För att det är lite lättare när man står med grejerna och talar om ja. vad man har tänkt. Ja. Vad får du höra om dem som, som, som ja, köper det, dina verk? Det är ju det att du tycker det är väldigt intressant. Ja. Och sen hör jag sådana som har köpt för flera år sedan. Ja. Vi hittar fortfarande saker i dina ja. bilder. Ja, Eller ja, ja. hur, så är det ju verkligen. Ja. Ja. Så det är, alltså, det är inget som är självklart. Alltså, i, i de här, du ser inte den, den här självklara bilden utan det växer fram undan för undan. Ja. Men ta sig in då, rent praktiskt In i, in i din atelier. Ja. Hur, hur, hur går du tillväga Vad liksom, börjar du med liksom? ja, det är ju, ja, Jag börjar ju alltid lägga en grund Det gör ja. ju alla Oavsett alltså, ja. vilka motiv man väljer mm. Sen, eh, Jag jobbar ju väldigt lätta Färger försöker göra ja. Alltså är det en spontanitet som styr? Ja, du har ingen bild nej, färdig nej, i huvudet in, eller ingen klart tanke? Sen är det så att vissa färger döda varandra. Okay. Ja, okay, ja, så är det. Klart, ja. så man måste, det har ju hänt att jag har fått till en väldensrör eller liknande ingenting. Bilden ska ju se bra ut på både inför betraktaren och sen Ja det, är, ja, det är väldigt svårt att beskriva det där. Ja. Och det är väl det som är det här, kreativiteten, ja. att det bara händer och att det Aha. kommer som ett flow. Det är ja. det som är så häftigt, en annan ja. som saknar det där lite. Men, men du är också ganska dis disciplinerad också. Ja, men alltså, det är alltså, Eller hur? Det är Absolut. Liksom, det, är liksom, det, ja. det är inte bara att sitta på en pall och vänta att det ska komma till. Det, nej, utan... nej, nej, nej. nej. Det är, jag jobbar alltså. Ja. Mm. Men, va, va, eh, är det mest akryl nu eller? eller? Det är alltid blandat. Det är alltid blandat. Ja. Det är alltid, och då, och då, när blandat menar vi, är det olja akryl? Vi menar, just, då, det eller? Ja, just det, exakt. Mm. Sen har jag ju jobbat väldigt mycket, försöker få flerdimensionellt. Ja, och det har du ju lyckats. Ja, mm. jag tycker det går rätt alltså, bra faktiskt. Eller hur? Man ser, man ser alltså flera dimensioner. Va? För det kan jag tycka, det, det är ju... Man får passa sig för att vara kategorisk eller generell, för det är svårt med bildkonst. Men man, man kan säga att det är, så, det är så, alltså någon konfigurativa. Är, många gånger så kan det bli ganska platt. Ja, det kan alltså, alltså, alltså djupet försvinner alltså, alltså, ska jag inte säga ibland är det. så jo, men det är Eller hur va? Jo. Och det tycker jag. Det, det, det, det har det, alltså det är nästan. Det är nästan gra, det är nästan keramiskt ja, det. alltså det du får fram, eller ja. hur? Man känner nästan det här. Ja, och Det är jävligt amorft, liksom, sådär. Ja, och man, ja. Ja, jag gillar dem sten mycket, alltså. Ja, det är roligt, det tackar för. Men det är kul, för det är ju inte bara jag som gillar dem, utan. De gillar dem som, som tokar i... vad va började vi någonstans utomlands? Ja, I, det var ju Florens. I Florens. Fyrens! Ja, var det första utställningen ja, det. Ut, ut, utomlands i Florens? Ja, just det. Ja. ja, när var detta då? Oj. Ja, det var oj oj, oj. oj, det var den svåraste frågan. Ja. <laughs> när var det? Ja, det var då. Det var då. Det började med Florens. Men, men Florens mm. har du kommit tillbaka till också. Ja, men, ja. det har jag gjort. <gasps> Och eh, Ferrara, norra Italien ja. har jag haft ja. utställning. Ja. Så att, eh... Och du har varit i du har varit utställning i Kanada. Ja, just det. Och i, ah, New York är vi kanske ingen att nämna, men du har Nej. varit där också. Ja, det, jo, det <laughs> stämmer. Ja, det men ju. nu senast var det andra gången i London. Ja, andra gången. Ja. ja. Var, var, var, var du över, eller? Nej, du, utan du bara liksom. Jag skickade. Ja, ja. ja. okej. Okay. Det var en samlingsutställning. Ja, och våga göra det. Du skickar iväg dina det måste ja, vara att skickar iväg sina små älskade barn. Ja, men det, det, det måste vara en procedur. Ja, man måste vara väldigt noga i ja, ja. och sånt. Så det, ja. Men Johanna, du var ja. någonting ganska spännande inne på, på, inne på spåren och vi pratade om under musiken. Mm. Det här med liksom att man måste vara en marketer också, ja, liksom, hur, att man hur, måste hur, vara omskring. Ja. Jag tänkte att vi ska prata lite om det här. Ja. Men, men kan vi inte spela någonting också? Så här? Jag ska, ska jag spela en tjej till? Ja, gärna. <laughs> det är löjligt det här. Det är barnsligt. Här kommer Cindy Loopers med ja. True Color! <laughs> oh, den Den, den där du, Viggo, den spelade vi en kom för dig. Va? Ja, det var snällt. True Colors med Cindy Looper. Eh, vi måste klargöra det här. Viggo, du, du är ju konstnär, men du är vad man säger, autodidakt. Mm. Det, och det, det är jag väldigt tacksam mm. och det är faktiskt ganska slarvigt för man säger autodidakt, det betyder att man är självlärd och mm. det är ju att tro att någon människa är självlärd på den här jorden, det är ju verkligen liksom för det här, man mm. men, men det, man, det, man, det man kan betyda med det det är att du har, ingen, du har inte gått några formella konstskolor men det är väl klart att du har haft en läromästare någonstans. Ja, jag, jag satt ju på somrarna hos min farfar. Och Aha. Mm. han visade mig bland annat skuggteknik och sånt. Ja, just det. Du ser. Du ser. Så att, eh... No man in sun. No, ja, är ingen är en ö. Ja. Ingen är <laughs> ingen en, <laughs> ingen en <laughs> Jag skulle säga på engelska, men jag ja. är så dålig. Det. Ja. Kan du säga det på danska? <laughs> ja, <då. laughs> ja, just, ingen, ingen är en <laughs> ja. <laughs> ja, ja, Ja, vad ja, kul. Klart, ja. Men du, nu, men... Jag räknade upp Kanada, jag räknade upp Eh, Italien, mm. och jag räknar upp ja. Och så nämnde jag inte Lovren <laughs> i Paris. Ja, det är, För även Den där har du hängt, eller hur? Ja, just det. Jag tror att var rätt schysst eller, att hänga på. Det är väldigt fint. Schysta kompisar. Mm. Ja, Mycket bra. Som, som hänger runt omkring där. Ja. ja, Mona Lisa var lite mindre än vad jag tror. Ah, ja, visst, det var lite. Och bakom någon jäla glas ja. och så sån här ja. plexi historia också. Nej, så alltså, det, det blev lite snopen. Ja, ja. ja. det är ja. sådär. Ja, men det, det, jag kan hålla med också. Det var också sådär. Mm men vad är det här? Och ler hon egentligen? Det är inte bara att hon har herpes. Nej. <laughs> ja, Ja. <laughs> men du men du konstvärlden är ju precis som, som allt annat nu för tiden Det är, det är ju konkurrensutsatt eller hur Ja absolut. Men jag tänker jag, jag, jag, jag kan ju ingenting om den här branschen alltså jag tänkte jag vet ju om alltså, blivande författare ja. och artister som vi släpper skivor de liksom de ju skibbolag eller så uppväcker man förlag och visar upp sina ark och så där. men hur funkar det Liksom, hur breker du har du ja. legat på de här utställningsmuseerna att hej för jag kommer att ställa ut mina tavlor. Ja men grej, <laughs> hur, grej, hur funkar? Man, det? Jo, du vet, man börjar ju någonstans där och då chansen man på att bli antagen. Mm. Eh, en, i mitt fall då var det ju Florens då. Ja. Och det var ju jag tror vi var 14 konstnärer representerade från Sverige där. Mm. Mm. I det det var otroligt stort. Ja. Och eh, det var inkörsporten och eh, har du väl blivit antagen där så är du själv skriven varje år va? Okej. Okay. Ja. men utifrån det så man får ju kontakter, ja, man träffar ja. mycket folk, <gå> inte bara kollegor, vilket är väldigt trevligt, utan ja. eh, sen börjar det ramla in erbjudanden. Ja. En efter det andra. Va? Och det är liksom curators, äh, gallerieägare, ja, ja. oh, ja. äh, förstås. Ja, men finns det, har du agenter eller jobbar du helt själv? Liksom? Alltså, du tänker, just ja, ska man har... allt, liksom för långt och gå ja. och, och, ja, ja. och sen ska man sälja sig ja. själv? Och... Jag har en eh, Viviana Poello, italienska, och är jätteduktig. Alltså, hon har ju jobbat en hel del med mina grejer. Ja. Och eh, sen har jag ju en dam även i England då, som, yeah. som är också väldigt driftig. Mm. Theresa May, men hon har lite mycket att göra just nu. <laughs> ja, just <det>. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> hon, ja, hon måste jobba på sin image, <laughs> tror <jag. laughs> Ja, men det är hur de ja. marknadsför. Ja. Os konstnärer det är ju det som är viktigt. Va? Men jag kan tycka, alltså jag har ju jag har inget problem med marknadsföring, men jag har, jag har svårt ibland att liksom prata för. Jag har svårt att prata för mina egna böcker till exempel. Yeah. Mm. Det tycker jag, alltså, så då, då, då kan det vara skönt att liksom ha en litterär agent eller någon, mm. någon, någon annan som liksom gör det där. Mm. Eh, men jag vet ju att jag gör jävligt bra böcker, men jag vill inte stå och säga det hela Nej, tiden. För, för det, ja, är, för det ja, finns det ju liksom. Ja, men, och, det ja. ju, och det här är ju på något sätt, det är väl. Eh, Sandemålsess fel, alltihopa. Mm. Det är ju jante på något sätt där. Liksom, att mm. alltså, du ska jävla inte tro att du är någonting. Och, att du är någonting och... och så var det väl för dig går också. Absolut. så att det, var, det, var väl inte, det var väl inte så om att du, att du gick hem till mor och far och sa att nu ska jag bli kast Eller ah, nej, nej, nej, nej, nej, nej, för 17. Ah. Det, ah. det var en lång process. Eller hur? Ja, men det är ah. liksom skaffa ett riktigt jobb för mm. Ja, mm. Jo, men så var det. Ja var men så. vad spännande. Grattis till senaste utställningen då. Var kul att eh, alltså London igen. Jag tycker ja. det, det, är så fränt. Ja. Det är verkligen fränt. Ja, det var ju väldigt trevligt där för att eh, den, en av mina tavlor använde det som logotyp. Ja. Jaha. så, så, så att det, det var ju ja, lite speciellt ja. tycker jag. Det är bara att skicka faktura. Ja just det. det är <laughs> Exakt. Ja, det är bra. Ja men det är alltid nu man märker då att man uppskattar. Ja eller hur? Ja, ja. Men, ja. men det är ju så. Det, det är ju så att du har ju, du har ju ett, ett helt eget uttryck. Det är, mm. så. det är precis som du sa du sa du sa under musiken eller något där, att man tar liksom ett steg vart så långt bort ifrån så att man inte ser vem som har signerat tavlan. Mm. Ja, Och så kan man faktiskt då kan man faktiskt se man kan se att det är en Van Gogh. Ja men absolut. Mm. Och man kan, man kan se att det, att det är en, en tavla av David också. Mm. Mm. Eller hur? Jo, det är så, så. ska alltså, det vara. Ja det, det är för Men du, nu, nu, tycker jag, nu, här, nu, nu nu flyger vi tillbaka ifrån Världens alla hörn. Och så flyger vi ända bort till Ödeshög. Just gud förbjuda. ja och, och, och, och, och sen hamnar vi i Fagerhull ja, I Ödeshög. För det finns flera Fagerhult. Och där de senaste två åren drygt senaste två åren mm. har det pågått spännande saker kan du inte berätta vad har du, du sysslat med egentligen? Jo jag ska säga så här att eh, sambon hon frågade mig om jag kunde vara intresserad av att eh, ägna tid åt eh, ett gammalt säljsmagasin ja. mm. för att eh, det skulle kunna ha som ateljé och även visningar och så här ja. och eh, det är ju spännande. Vi gick ju ut och tittade. Jag var ju förskräckt när jag öppnade undan. Alltså. Ja. <laughs> för det första så fick man ju knappt, man kunde knappt ta sig in för det var så mycket grejer. Alltså. Ah, okay, okay. Så att det första så, som började, det var ju bara röja, röja, röja. så alltså, mm. hyra containers vet du, och, oh, ja. Ja, och köra undan. Alltså, för det var mängder oh, och eh, jag kan säga så här att eh, när jag stod i trapphuset och tittade så kunde jag titta ut och titta på när gräset växte. Det ja. var, sockerlöst var ja, alltså. ja. så. Jag, jag har ju jobbat både med isolera, tilläggsisolerat och tätat och gjort i ordning och sen när det brävfodret in. Det, ja. Sen när jag har jag sparat de här grovshimret har jag sparat. Okej. Okay, ja, okay. Och målat mörkt så att det, det ser ut som en gammal Skånelänga ja, kan man ja, säga. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja visst. Det är rätt mysigt för då kan man ja. hänga tavlor emellan. Men ja, det. vilket ja, jobb. Ja, det är ett kämpig ja. alltså. Det är precis sånt det som man gör när man väl är 67-68. Ja, det är perfekt. Man man behöver en ja. Ja. Ja. Mm. ja, det här är... Jag, jag, jag har försökt att göra... Jag tror jag lyckas göra ett jättemysigt alltså. ja. ja. Det, är, ju, det vad är tanken ju... nu. Vad ska, vad ska hända här nu då? Ja tanken är ju så här att jag ska ha en invigning då. Ja. Och det är ju den nästa roja. Ja, men när sa du så är det den 18 och 19 maj. 18 och 19 maj, ja, mm. Och då är det fint. Ja. Och då har vi ju trädgården i full gång ja. vet, och jag har varit nere hos mina bin och kollat till dem vet, ja. och så vidare. Va? Så att då är det på topp. Ja. alltså. Så det blir lite som lite venezast Ja, då, det alltså. blir det blir på ja. Från London till Fagerhult i ja. Ördsåg. Ja, ja, jag föredrar det. Fagerhult i Ördsåg. Ja. Det låter mycket mysigt. Ja, det gör jag också. Ora ja. ja. <laughs> så att nej, ja, men det men... är närmast ingen på London heller. Nej. Jag nej jag för... National, Gal National Gallery. och och fish och och och chips. och mm. och och mm. ja. mm. ja. <laughs> och det och och och och och och och och och och och och Alltså du ska ju egentligen mata duver eller ja, sånt där skit. Jo eller? men det är ju, man ger sig aldrig. Nej. Det är så. Man, Jag trodde ett tag nästan att det, här, det märkte du aldrig med. Nej. Men jag såg ju du... under för undan att det blev ju bra. Ja, ja. ja jag har ju faktiskt fått se lite bilder ja. så jag kan jag, du behöver ju inte du behöver ju inte äh, ta i för det, du, eller du kan ta i för det, det, det ser väldigt väldigt fint ut. Ja, spännande. Mm. Vad spännande. Hoppas ni tar fram era kalendrar nu ni som är konstintresserade exactly. eller, mm. eller som är kulturhistoriskt intresserade också Det mm. kan vara jättekul att se hur man liksom en omdanar en, en, en gammal äh, bruksbyggnad egentligen också va? Ja, just det. Mm. Så då så ritar ni in äh, drar ni ett streck där den 18 19 Stunda maj och, och så får ni en hålla upp Konstnär ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja du ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja om jag, jag har ja. det är ja. ju det. Vet ja. Det är ju problemet att tiden räcker inte. Nej. De sa ju det till mig så jag väntar till du blir pensionär. Va. Då, får då, då, då får du hur mycket ska tid du då. vill. Va. Ja, det stämmer ju inte. Eller? Det funkar inte. Alltså. Ja, du ska vara på banken klockan tolv och ja. köa med alla andra. Ja, och, och vara på bolaget på fredag efter min dag. Det är massa tid ja. Som ja, men redan. Jag, jag märker det att eh, jag har mer att göra nu än... Ja, ja. ja Men ja. Är, inte det, är inte det också Hur man är lagd som person jo, alltså att man, alltså, En del gillar ju Bara att sitta liksom, Medan mm. andra gillar ju att få saker gjorda Jo men så är det Eller jag, hur? jag kan inte sitta Det går Nej. inte mm. Utan det är... men, du, men nu då nu, nu, tänkte nu, att det, nu, nu säger vi att det är måndag morgon Den 20 maj Och, och det har varit strålande Väder Och mm. en en tant borta ifrån Grebo och blev bistungen. Det var det enda som, som, som, som hände. Annars gick det jättebra och du till och med sålde lite konst och, och, och träffa, fick träffa några nya vänner. och, så där, va? och då, då är det måndag morgon den 20 maj. Vad är, vad är nästa grej då, då? ja Jag kan ju säga så här det här blir bistickning. Ja. Mina byn är alldeles för snälla. Ja, det, det talk men du har inte träffat hon från Grebo. <laughs> <laughs> ja det de, de är jättegulliga vet ja, du, så det sticker ja. inte. Ja, ja då. Men ja, vad ska man göra sen? Jag har ju som sagt vad väldigt mycket att ta igen när det gäller målandet. Ja, ja det är klart. Ja. Du, för det har legat lite. Ja, nu har jag snickrat i två år och jag mm. har målat emellan har jag ja. sig. men ja. jag, det, jag har mycket att ta igen där. Okay. Mm. Vad kul! Ja. Eller hur? Finns det ställen du längtar efter att få som liksom, ställa ut på i konsthallar och, ja. och sammanhang som du liksom känner att det här det här vill jag här vill jag. Det är klart, jag, jag, jag har ju jag haft lite kontakt med – Med Danmark. Ah, – Ja, men det är väl klart. Eh, – vilken, men... vilken del av Danmark kommer du ifrån? – eh, Södra själen. – Är det Nästad? – Nä, Nästved. – Nästved. – Just det. – eh... ja, men... Skulle det vara första gången du ställde ut hemma? – nej, nej, nej, nej. nej, jag hade en jättefin utställning i Odense. – Ja, just det. Ja. – ja, ja. Vet jag du vem kom ifrån? Vilken känd dansperson kom från Odense? Vet inte. Jose Anderssen. Och tänk oh. så var den där danska <laughs> ja. dansk det finns en jätterolig historia om han han han var ju gäst hos Dickens Ja just. Och Dickens, han var ju så jävla less på ja. korn, Han är snål Jose Andersson, ja. Ja, Snål och tråkig. Ja. Det var det så <laughs> så och Dickens vet att och han vill ju inte flytta. Han, han, han, de blir ju aldrig <laughs> av med karmeter. Mm. Ja, det är så är det med danska. Släpp inte in dem. Man, man blir aldrig av med. Men jag tänkte så här bara. För det är så roligt. Ja, men då säger vi. Alltså jag, Italien, Frankrike, Kanada, Österrike. Ja, just. Vin. ja, absolut. ja. Alltså, överallt. Liksom. Ja, vin. Ja, vin. Ja, men det är, vin är inte Ja, vacker mm. Ja, ja vackers då. Och sen har de här de jagar som, som skålade råttor med att hitta utställningar under sommaren i stadshuset i Tranås. Jaha, just det. Mm. Det var ett tips, Klas. Det var ett tips. Ja. <laughs> ja. Man absolut. behöver inte alltid gå över ån efter vatten. Nej. Och då kanske folk från vin och från... Från Florens och så. Kommer och besöker Tranås för, för att se. Och jag har ju en del tyska så. vänner bland annat. Ja, som kommer och ja. kommer upp. Och. Ja. Härligt. Ja. Ja. Så har, de, har ni ritat in det där nu? 18 och 19, den, den 18 och 19. 19. Vi går, tiden bara rusar iväg. Ja, där. tyvärr. Ja. Mm. Men du, på återseende då får vi säga. Ja. Så, jo, jag har en, så, så. Ja. en sista ja. fråga. Ja. Hur känner ni två varann? För ni är gamla, så alltså... Nej så vi känner varandra sedan min tid här i Tranås Ja det är ja, ja. ja. ja. mm. var en av de få som, som inte tyckte jätteilla om mig Jag fick känslan om att det var något djupare Eller något med nej, någon, men vi har som, något, någon annan alltså det, samarbete nej, men Jag, i jag något. tror att det är konsten som förenar ja, det, oss också Så ja. är det nog alltså det, säkert så det. Ja. Så. ja det tror jag Ja Ja, då fick jag, jag svar på den, svar den svar? På, på ja, det fråga. Det lika spännande. Hörni, eh, tack, snälla, tack snälla Vigo för att du tog ja, dig tid och besökte oss. Lycka ja, jag jag till den 18 och 19 maj. Ja, ja, jajamän, jag, så. Och jag önskar även er välkomna. Ja, tack så mycket. Så det, det är kul. Ja, vi ska det, det ska bli jättehålligt. Ja. Hörni, ja. eh, skötta om er. Eh, ha det bra och så ses vi igen. Och det är klart att vi avslutar med Målarrock med Robert Broberg. Bra var. Ha det fint. Rim in molarop trivs i allra bäst naken under och klä till fest fanfarier yeah! med Jan Holborg god morgon önskar Hits FM Hits FM